Apalagi kalau kita mau membicarakan bagaimana dosa, kekalahan, kesilapan, penyalahgunaan kuasa yang kita lakukan sepanjang kita bekerja itu tuan-tuan. Cukupkah dia untuk menjamin kita bahwa kita akan sejahtera di dalam alam kubur tuan-tuan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, Atadru naman humul muflis. Kamu tahu tak sahabat sahabatku sekalian siapa dengi orang muflis di akhirat? Sahabat-sahabat kata Orang yang tidak ada bisnes dan tidak ada wang Di dunia ini ya Rasulullah Rasulullah kata tidak Sebenarnya orang-orang muflis di akhirat itu tuan Orang-orang yang mempunyai harta Orang-orang yang mempunyai pekerjaan Orang-orang yang mempunyai perniagaan Orang yang mempunyai bermacam-macam Aktiviti kehidupan Setelah dia mati Dia akan dibangunkan Daripada kuburnya dengan bermacam-macam Berkontena-kontena ber ber Kebajikan amalan yang telah dilakukannya, Tetapi setelah Disemak satu persatu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rupanya ketika mereka Bertugas, ketika mereka bekerja dulu, mereka melakukan Bermacam-macam kesalahan Ada yang Membunuh orang ada yang pijak orang untuk naik Ada yang menyalahkan gurut Menyalahgunakan kuasa Ada yang ponteng kerja Ada yang punch cut tapi orangnya tak datang kerja Ada yang duduk di pejabat hanya membaca surat khabar Ada orang yang Membuat bisnes lain ketika bekerja Ada orang yang tak datang kerja Tapi cutnya tetap dipunch Kata Rasulullah SAW Ketika disemak Satu persatu pekerjaannya Maka ditemuinlah Berbagai-bagai kecacatan Ada waktunya dia membunuh orang ketika bekerja Ada waktunya dia menikam orang ketika bekerja Menipu orang dan tak umpamanya Apa berlaku? Kebaikan-kebaikan amalan-amalan yang dibawa dari dunia tadi Diambil satu persatu oleh Allah Dimasukkan kepada orang yang Dianiayanya ketika beliau bekerja di dunia Tuan-tuan dan bapa Masya Allah Habis semua amalannya dimasukkan Untuk membayar kesalahannya kepada orang lain Satu Rasulullah SAW Amalannya tetap tidak mencukupi Lalu Allah ambil dosa orang-orang yang dianiainya tadi tuan-tuan Dimasukkan ke dalam Akaunnya Dan kemudian dengan account-account salah inilah Dia faturi hati nar Dicampakkan ke dalam raka Demikianlah tuan-tuan dan tuan-tuan Bagaimana Islam mengajar kita untuk menghadapi alam kubur ini, kita menjadi manusia yang integratif daripada alif sampai ke Z. Tidak ada satu pun yang kita boleh melakukan kesilapan. Tuan-tuan, Islam telah menatakan, فَمَيْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَ Siapa yang buat kejahatan, walaupun sebesar biji sawi, dia tetap akan diberi balasan baik oleh Allah Subhanahu SWT. Siapa yang berbuat kejahatan, Walaupun sebesar biji sawi, dia akan tetap diberi balasan dan hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatan kepada mati ini akan menjadikan kita manusia manusia yang sanggup bekerja siang malam, membangun negara dan organisasinya untuk mencapai keyakinan yang dicita-citakan dan yang akan diterima oleh kita semua sebagai umat manusia dan warga negara yang mulia ini. والله والا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله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 صباحا الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر صباحا الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر صباحا الله والحمد لله ولا اله Tuan-tuan dan perempuan yang mati Allah Ada orang yang menghadapi saat kematiannya secara mengejut ya, Kita lihat ya, orang kemalangan Orang mati sakit jantung ya, Orang mati kena serangan uh, buah pinggang uh, um, Tidak berfungsi dan seumpamanya Matinya mengejut tetapi tentu harus ingat sebenarnya walau mengejut manapun dalam pandangan manusia setiap orang itu akan tetap diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum matinya segala filem dan lakunannya yang telah dilakukan sepanjang hidupnya walaupun kita lihatnya dalam masa 5 6 minit di bumi tapi sebenarnya 5-6 minit ini pada dia Dia sedang menonton Filmnya Dia sedang menonton Apa yang dilakukannya Ketika Di dalam dunia ini Dia lihat Dia lihat filmnya Tuhan Revise filmnya tuan, tuan review filmnya Dan dia dapat melihat Oleh sebab itulah Kadang-kadang kita melihat Berbagai-bagai keadaan Kematian Yang dilalui oleh Seseorang itu Saya nak bagi contoh contohnya, Kalau kita melihat Selamat Ahmad Didad Atau Zakir Naik kita melihat di situ seorang seorang pendakwa besar daripada Afrika Selatan yang bernama Allah Yaham Ahmad Didat yang telah berhubung meninggal dunia 2-3 tahun yang lepas di saat akhir kematiannya dirakamkan oleh anak buahnya yang sangat ramai itu dan rakaman itu melihat memperlihatkan bagaimana keberaniannya beliau menghadapi saat-saat kematiannya dengan menuntun Filem atau video ceramahnya sendiri tentang Subhanallah. Saya tidak pernah melihat orang seberani demikian. Mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau satu watak besar di zaman moden ini yang sanggup dirakamkan saat-saat kematiannya sambil dia melihat rakaman video yang sedang dia berceramah, yang sedang dia berlagu, yang sedang dia berkontroversi, yang sedang dia berpidato kepada orang-orang bukan Islam. Lepas ya pada ceramah itu kita lihat dia sudah dikafankan dia diangkat bila tak kemartiannya wallahu kita tidak, tidak melihatnya Bagaimana begitu berani tuan-tuan? Kerana sepanjang hidupnya dia melakukan kebaktian yang sangat besar kepada umat Islam. Dia berdakwah, dia boleh bercakap mengenai Bible, dia boleh bercakap mengenai agama-agama lain dengan begitu petah Ramai orang masuk Islam di hadapannya. Apabila mereka ber komunikasi mereka ber, ber, berdepan dengan dengan dengan Ahmad Dijat ini tuan-tuan rahimahullah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan hidup yang sangat selesa kepadanya kerana mereka sepanjang hidup tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan kepada manusia tidak pernah melakukan apa-apa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya dirinya disumbangkan untuk kebaikan agamanya untuk kebaikan masyarakatnya negaranya organisasinya tuan-tuan oleh sebab itu dia tidak berani untuk dia tidak takut untuk menghadapi kematian kerana dia yakin dia telah melakukan kebaikan. Kalau saya nak tanya diri saya diri tuan tuan anak anak yang akan kita tinggalkan ini sudahkah segitu sempurna? Cukupkah pendidikan yang kita berikan kepadanya? Cukupkah didikan yang telah kita tinggalkan kepadanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Meninggalkan anak-anak yang menjadi aset kepada masyarakat Lebih baik daripada meninggalkan anak-anak yang menjadi parasit kepada masyarakat Anak-anak kita akan menjadi parasit atau menjadi aset kepada masyarakat Tuan-tuan Ternuhlah Tuan-tuan Kalau dia menjadi penagih dadah di dunia ini Kalau dia menjadi perempit di dunia ini Kalau dia terkena HIV di dunia ini kalau dia tidak lulus peperiksaan di dunia ini Kalau dia gagal dalam pelajaran di dunia ini Siapa yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kullu mauludin yuladu ala fitrah Tiap-tiap anak-anak itu dilahirkan putih bersih Fa'abawahu ibu bapanya lah Yahudi kan nirmeh yang akan yuman jisanihi Menjadikan dia seorang majusi Ayu nasirani Atau mengkristiankan mereka itu yang akan dipersoalkan oleh Allah SWT tuan -tuan. Jadi tuan-tuan Marilah sama-sama Melalui apa yang saya sampaikan Ini sama-sama kita mengingati Kematian yang pasti akan datang Sama ada melalui Kejutan atau melalui Sakit kuat atau melalui Apa juga caranya Tetapi yang lebih penting sangat masa hidup ini Kita Sehela nafas, nafas yang mati ada ini kita pergunakan untuk mempersiapi saat kita menempuh alam kubur mana ibadahnya, mana sembahyangnya mana sedapkahnya mana amar makruf mana anak-anaknya mana istrinya, mana menantunya, mana cucu-cucunya tuan-tuan semuanya harus kita seharus kita gembelingkan semua dalam kepala kita supaya kita akan sanggup mati berani menghadapi saat datangnya sakratul maut seperti Allah Yarham Ahmad Idad yang digambarkan dalam rancangan itu dengan sambil menangis, melihat ceramahnya membuka mulutnya dengan menangis, mengalir air matanya ketika dia menghadapi kematian dan mudah-mudahan tidak akan diberikan khusnul khatimah oleh Allah SWT untuk mendapat khusnul khatimah dan Tuhan pergi berkenaan sekarang Balik pun kena pancat elok-elok Kerja elok-elok Baru dapat khusun khatimah Mana mungkin Kalau kita hanya pancat hilang Kemudian kita dapat khusun khatimah Di sisi Allah SWT Kita harus tidur dan bentuk anak-anak kita Supaya menjadi anak-anak yang baik Menjadi anak-anak yang apa ni Yang berperanan kepada masyarakat Yang kaya Yang berniaga dan tak umpamanya. Lebih baik daripada meninggal anak-anak Yang akan membawa masalah membawa masalah kepada masyarakat menjadi masalah kepada masyarakat mudah-mudahan kematian kita akan menjadi husnul khatimah dan kita akan diletakkan bersama-sama orang yang salih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sekianlah dulu wa bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jalan aktif untuk kita. nama minggu ini. Mencecah kejayaan seorang pemilik syarikat pelancongan travel and tour yang berhad yang bermula dari suara pemandu pelancong hingga menempah nama seperti kini. Bersama Daras saham asal dalam sebagai nama Ahad 1.45 minit tengah hari di TV1 Saksikan Selamat Pagi 1 Malaysia secara langsung dari Pesim 2 Putrajaya sempena Carnival WOW 2011 Sabtu, segmen semasa mengupas topik nilai integriti di kalangan penjawat awam muda dan seperti biasa dengan motivasi bersama Prof Siti. Juga info semasa membincangkan perihalan kalian dan kedemasan untuk panduan umum. Pastikan anda bersama kami Sabtu dan Ahad ini dalam Selamat Pagi Satu Malaysia bermula 7.25 pagi hingga 10 pagi hanya di TV3. Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah sadara Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pemunya alam semesta ini Alhamdulillah sadara Hari ini ya kita Allah beri peluang kepada kita satu hari lagi tambahan ya Untuk kita menjadi seorang hamba Yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Syukur alhamdulillah saudara hari ni dapat tengok tangan kita ya alhamdulillah boleh bergerak macam biasa kita pun bernafas saudara kita cuba bernafas sejak saudara alhamdulillah saudara ya Allah masih meminjamkan nafas ini dengan Allah tidak meminta apa-apa bil pun ya untuk kita bayar kepada Allah Subhanahuwataala alhamdulillah saudara hari ni kita bersiaran dalam rancangan anda mustekian bersiaran secara langsung dari studio IBC yang kat Puteri Kuala Lumpur dan sepanjang siaran ini berlangsung uh, Bagi sahabat-sahabat yang berada dalam kriteria dan sebagainya Boleh juga mengikuti uh, dalam uh, saluran uh, radio Rasmi Jakim uh, Radio Malaysia Jakim Salam FM Di saluran 11.1 bagi anda yang berada di kawasan Lembah Kelang Dan uh, sepanjang kita berlangsung Saya dengan penuh taazimnya menjemput dan mempersilakan Seluruh umat Islam dan para penonton Untuk berinteraksi dengan kami Seperti biasa di salian 0322887876. Bagi sahabat-sahabat Facebook seperti biasa boleh titipkan soalan kepada kami uh, di akaun www.facebook.com/andaMuskil dan juga alamat email kami andaMuskil@islam.gov.my. Saudara tajuk kita seperti biasa rumah kosong. Dalam kita bincangkan pada hari ini Saudara-saudara, ayuh kita mulakan Perbincangan kita, dengan kita membaca Surah Al-Furqan Bermula ayat 74 hingga 75 Bismillahirrahmanirrahim Walladhina yakuluna Rabbana Hablana min Azwajina Wadhurri ياتنا قب وسائر وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغفران بما فاضعوا ويلقون فيها تحي ya saw wa salamah. صدق الله ayat yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Al-Furqan ini ayat 74 dan 75 ini sebenarnya merupakan ayat yang diajar oleh Allah dan Rasul kepada kita untuk kita berdoa saban hari, setiap malam, setiap saat dan ketika. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ya, para isteri ya, dan juga anak-anak yang saleh dan salihah yang menjadi penyejuk mata memandang. Saudara, itulah yang merupakan hadiah yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul Alaihi Wasallam menghajati dan memberikan pengetahuan dan anugerah kepada kita saudara. Saudara, dalam uh, dua hari yang sudah, hari Jumaat dan hari Sabtu, kita berbincang bagaimanakah ciri-ciri rumah yang tidak mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kita nyatakan antaranya bagaimana nombor satu Rumah yang mana ahli rumahnya itu orang yang mensyirikan Allah Dan juga orang yang sentiasa berterusan dalam melakukan dosa maksiat kepada Allah Ciri yang kedua Orang-orang yang derhaka kepada ibu bapa Juga rumah-rumahnya tidak akan turun rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Semalam kita bincang juga rumah-rumah yang ada patung di dalamnya juga ya tidak ditimpakan tidak diberikan rahmat oleh Allah dan malaikat rahmat tidak masuk dan yang terakhir sekali kita bincang juga semalam orang-orang yang suka bergaduh yang suka memutuskan tali silaturahim mereka juga tidak akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara hari ini kita nak uh, bersembang dan kita nak berbincang bagaimanakah sebenarnya teach dalam agama untuk menjadikan rumah tangga kita ini sentiasa mendapat limpahan rahmat, nikmat daripada Allah keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala saudara antara tips ataupun amalan yang diberikan oleh para ulama' kepada kita nombor satu saudara boleh cakit ya kalau siapa yang tak ada pen, pensel boleh ambil segera sekarang sebelum kita tamat siaran nombor satu nak dapat ya amalan ataupun nak dapat rumah kita disinari dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala iaitulah bila nak masuk rumah saudara Kita sebutlah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita sebutlah ya kalimah basmalah Saudara Bagaimana Rasul SAW Telah menjanjikan kepada kita semua Bagi orang-orang yang uh, menyebut basmalah ini Nabi berjanji kepada kita Man kala Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang nak memulakan aku juga perkara Dia menyebut Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang ini kata Nabi Diampunkan Allah dosa-dosanya yang telah lalu Subhanallah Hanya menyebut Bismillahirrahmanirrahim Allah ampunkan dosa-dosa kita Yang memang banyak saudara-saudara ya, Termasuk diri saya Baik kita ada pemanggil yang setia menanti Terima kasih Assalamualaikum nak tunkai lawan Ya, apa khabar puan ya, saya sayang, boleh kita ke dalam dulu puan. Oh, terputus ya. Uh, tak apa, boleh cuba eh uh, sekejap lagi insya-Allah ada rezeki kita boleh berinteraksi. Baik bagaimana Allah dan Rasulullah saw menjanjikan orang-orang yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim diampunkan dosanya yang terlalu. Ini saudara, sebelum ini kita masuk rumah juga, ya kita masuk rumah kita apa nama buka kunci ya buka apa nama kita kata pengunci itu dan sebagainya kita masuk juga, tapi kita tak sebut ya Bismillahirrahmanirrahim. Aku kata saudara, mulai hari ini Kita buat perkara ini Subhanallah, kita dapat satu perkara Yang Allah anugerahkan kepada kita Yang sangat dan amat Mahal harganya, cuba kita Latih isteri, suami, anak-anak kita Semuanya bila nak masuk rumah Sebut Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar, subhanallah Saudara, kita mendapat ya rahmat Pengampunan daripada Allah, kita ada pemanggil, kita persilahkan Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya saya nantik penjelasan sunat Boleh kita sunat berkenalan Tuan Saya Abrahman daripada Ampang Jaya Ya Tuan Abdul Rahman dari Ampang Jaya ya, Saya nantik penjelasan berkaitan dengan sembahyang sunat haram selepas uh, asar. Betul? Okey ha, Jadi maksudnya Adakah kalau misalnya saya belum menunaikan wakfardu asa Bolehkah saya Walaupun dah masuk ke waktu sembahyang asar? Bolehkah saya menurut, membuat sembahyang sunat? Okey, terima kasih Tuan. Yang pertama, pertama, Ustaz. Yeah. Yang kedua pula, kalau misalnya saya dah sembahyang asap, lepas tu saya pergi masjid pula, bolehkah saya, apabila masuk masjid, membuat sembahyang sahaya tu masjid? Okey, terima, terima kasih Tuan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Rahman. Kita akan jawab sekejap lagi seketika insya Allah. Baik, uh, saudara sebelum kita uh, melanjutkan perbincangan, kita tengok soalan yang disebut dulu ya yang setia menanti kita. Uh, yang pertama daripada Cik Bakri Saissan ya. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan, betul ke kalau nak keluar rumah mesti dimulakan dengan kaki kiri atau kaki kanan? Okey. Baik, uh, uh, dalam perkara ini saudara Para ulama' telah memberikan kepada kita beberapa garis panduan ya Tentang adab-adab di dalam rumah uh, Para ulama' mengatakan kepada kita saudara Bila kita nak masuk rumah ya, Dicadang, disyorkan kepada kita uh, Bagaimana kita masukkan Ataupun kita masuk dengan melangkah mulanya Iaitulah dengan kaki kanan. Dan apabila kita nak keluar daripada rumah diisyorkan kepada kita kepada para ulama dan sebagainya ya kita melangkah dengan kaki kiri. Jadi itulah garis panduan yang diberikan oleh para ulama. Insya-Allah mudah-mudahan bila kita ikut perkara ini kita dapatnya pahala sunnah daripada dan Allah Subhanahuwataala memberikan pahala sunnah kepada kita saudara. Baik, uh, kita ada soalan yang kedua daripada uh, Cik Bakri Saisal juga. Eh uh, beliau bertanya gambar-gambar berbentuk nama Tuhan yang berada dalam rumah adakah tempat-tempat yang khusus untuk diletak menurut Islam baik, terima kasih Encik Bakri Saisal saya kira soalan Encik Bakri Saisal ini saya fahamnya, iaitulah khat-khat ya Khad uh, khad Al-Quran karim Ataupun khad khad yang ditulis uh, di, di dalam khad tersebut Iaitulah nama-nama Allah Asma Allahul Husna Jadi saudara bila kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Boleh ya, kita nak uh, Kita kata tampal Ataupun kita jantung di dinding sebagai uh, Kita kata di rumah kita Itu perkara yang sangat baik Kerana nama Allah subhanahu wa ta'ala ya Disuruh kepada kita untuk kita menghafalnya Dan memahaminya betul-betul dan saudara, bagaimana perkara yang kita perlu jaga iaitu lah yang pertama saudara yang pertama iaitu lah pastikan ayat apa nama asma Allahul husna tersebut diletakkan di tempat yang tinggi ya supaya menandakan kita maiktiraf ya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala perkara yang kedua Pastikan ya nama Allah subhanahu wa ta'ala Itu dijaga dengan baik Tidak dipijak ya, Tidak di Perkara-perkara yang tidak sepatutnya Itu jangan kita lakukan Kenapa? Itulah adab-adab kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga ayat Al-Quran Al Baik, kita ada pemanggil Dipersilakan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Puan Saya, Puan Haji Aminah Beri nombor baru Puan Haji Aminah, ya? Aminah, Aminah Aminah, ok Silakan, Puan Saya ingin mengambilkan Ustaz, ya Uh, ada ada saya mengatakan ada saya baca satu salah naskah, Kalau kita buat pinjaman rumah dan benteng yang beribah eh? he? Yeah. Uh, kita buat pinjaman rumah yeah. yang benteng yang beribah nak, kat sini kita tak diterima. Iya. Yeah. Jadi saya kalau sebagai pengatas kita betul mana untuk membeli hutan keadaan okay, seperti ini. terima kasih. Terima kasih, terima kasih Puan oh. Haja Amnah satu soalan yang sangat baik. Sedangkan betul apa yang Puan Haji Hamzah sebut sekejap tadi. Dosa riba ini adalah dosa yang sangat tinggi dalam Islam. Bagaimana Allah SWT menyebutkan, merakamkan dalam dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat 278, Allah sebut kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tafullah wa dharu ma baqiyamina riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dnu biharbin min Allah wa rasuli Dalam ayat ini Saudara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang-orang yang beriman takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala tinggalkanlah segala saki baki urusan kamu yang ada kaitan dengan riba kata Allah Kalau kamu tak buat masih duduk makan riba juga masih berinteraksi dengan kontrak riba setelah diberikan peringatan ini kata Allah fazanu bi harbin min Allah wa rasulihi maka kamu tunggulah Allah dan rasulnya akan mengisytiharkan perang kepada kamu saudara para ulama seluruhnya ya al-imam uh, an-nawi al rahimahullah mengatakan ijma seluruh para ulama mengatakan dosa riba ini dosa yang sangat besar dalam Islam yang mesti kita berikan perhatian yang yang paling tepat dan mesti kita rasa geru dalam hati kita baik dalam kisah saudara dan puan hajah amna disarankan ya kalau kita telah membuat uh, pinjaman daripada kontrak-kontrak riba daripada perbankan riba yang pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu taala mari sama-sama kita memohon ampun kepada Allah yang mungkin kita tidak tahu sebelum ini Perkara yang kedua, untuk menebus ya, kesalahan tersebut, para ulama telah mencadang dan telah memberikan garis panduan kepada kita, mesti ya, kita beralih ataupun berpindah kepada kontrak perbankan Islam. Sama ada kita kena pembiayaan semula ataupun refinancing dan sebagainya, perkara teknikal tersebut boleh kita bincangkan dengan pihak perbankan. Mudah-mudahan dengan pengorbanan yang kita buat ini saudara Mudah-mudahan Allah SWT akan buat ikhtirah kita sebagai orang yang sangat berkorban dan suka untuk mengikut arahan Allah. Dan dengan itulah kita akan layak masuk syurga Allah SWT. InsyaAllah kita ada pemanggil diperfilakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan? Saya Aja dari Singapura. Puan Aja Asya, apa khabar? Bagaimana cuaca kita di Singapura? Ha, panah, panah. Alhamdulillah. alhamdulillah. mudah-mudahan kita apa namanya mendapat berkat daripada Allah. Dibasuhkan Puan siapa? Ayat kedua yang ada mesti ada. Ya, silakan buat. Yang pertama, kalau kita ada satu kemajuan di rumah, betulkan -betul menggambar-gambar cermin-cermin teriksen kena tutup. Okay. Dan kedua, ha, kalau seorang lelaki, saya dengar suka bersiul di rumah. Okay. Adakah itu tak bagus memandang syaitan? Okey terima kasih puan Hajjah Asia. Soalan yang sangat baik, kita akan jawab sekejap nanti insya-Allah. Baik dalam beberapa perkara yang dinyatakan oleh para ulama saudara bagaimana dalam soal gambar ya seperti yang dinyatakan oleh Profesor Sheikh Doktor Ali Jumah Mufti Negara Mesir gambar itu pada hukum asalnya ya selagi mana gambar tersebut mematuhi syarak dibenarkan untuk kita menggantung gambar-gambar tersebut. Walaupun bagaimanapun dalam soal kematian yang bila berlaku kematian di rumah kita, ia ya, adalah elok juga ya mengikut pandangan setengah ulama untuk kita apa nama sama ada membalikkan ataupun dan sebagainya supaya mudah-mudahan waktu itu kita fokus ya kepada untuk membaca al-Quran kemudian untuk kita mendoakan kepada si mati pada jenazah dan sebagainya mudah-mudahan dengan keinsafan dan juga kita apa nama kita mengingati kematian dan kita berdoa kepada si mati tersebut arwah tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa-doa kita dan Allah akan memberi dan meringankan ya uh, apa jua yang yang yang akan uh, diterima oleh si arwah insyaallah mudah-mudahan. Dalam soalan yang seterusnya salah kita tengok kepada soalan Facebook pula ya. Uh, soalan Facebook yang kita terima uh, daripada saudara Muhammad Rizwan Hussein Saudara Rizwan Husin bertanya, saya nak tanya satu soalan. Apakah hukum sekiranya seorang bukan Islam terjumpa Al-Quran terjatuh di atas jalan lalu mengambil menyimpannya di tempat yang sepatutnya? Terima kasih, Saudara Muhammad Rizwan. Soalan yang sangat baik untuk kita berhalusinya. Sekarang umumnya, Saudara, Al-Quran ini adalah suatu kitab ataupun lafaz Allah yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak memegangnya itu pun, bagaimana Allah menyebut dia yang mesuuh ilmu pahru, ya? mestilah kita memegangnya itu uh, dalam keadaan kita bersuci, ya, mengambil wuku dan sebagainya. Cumanya saudara dalam beberapa Kes baru, ya, beberapa kes yang diberikan pengajaran oleh syara, contohnya, ya, kalaulah dalam rumah kita tu terbakar, contohnya, api marak menjulang. Pada waktu itu dekatnya kita al Quran. Tiba-tiba ya kita berfikir uh, tak ada wuku lagi nak ambil wuku dulu. Mungkin jadi masalah nanti Terbakar kita kita pun ya Jadi dalam kaedah ini Dalam kes tersebut sahaja Dalam kes mubarak tersebut sahaja Pada alamat memberikan pengecualian Boleh kita memegang Al-Quran Dalam uh, keadaan tanpa berhuduk dan sebagainya Cumanya saya merasakan dalam kes ini juga Boleh kita kliatkan dengan perkara tersebut Dalam perkara, perkara yang, yang Yang perkara tersebut boleh Dan mestilah uh, seterusnya dijaga adab dan sebagainya Dan uh, kita ada pemanggil dipersilakan Assalamualaikum wali kontaran tuan. Assalamualaikum ya. tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan. Nah, saya saya hasan daripada Johor Baru Ya. Tuan Mahasan ya? Ya yeah, saya. Okey, silakan tuan. Okey, saya nak a uh, saya nak tanya sikit tu dah ustaz. Saya uh, rumah dua tingkat kan. Eh. Jadi kita gantung ayat Qur'an tu macam ayat Qur'an sama Allah kamu Muhammad. Ya. Jadi masanya bila so, kita boleh tidur dekat rumah atas tu? apuk pun dia dah mana kita ayat mana ayat tu dah bawa jadi kita naik atas ah ha, ya. ya, naik atas tu apuk ya. pun dah kita kita, kita ibarat melangkah ke apa naik ya. atas okey terima kasih cik mahsan suara okay. yang Tidak sangat baik terima, Tidak. terima Tidak. kasih okay. banyak kepada okay, keluarga Uh, tentang soalan tersebut, sedangkan bagaimana para ulama telah mengatakan tidak ada masalah yang karena memang dah rumah kita dua tingkat, jadi uh, tidak tidaklah menjadi masalah kepada kita dan kita tidak pun berniat perkara tersebut dan uh, bila kita menggantung ayat suci al-quran cari, Al ia ya sudah tentulah kita mendambakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala adapun bagi soalan ataupun perkara-perkara dunia tidak timbul masalah dan sebagainya dan tidaklah kita perlu risau ya dan dan sebagainya cumanya pada dalam dalam keadaan kita menurutskan ayat-ayat Allah seperti pastikallah kita apa menjaga adab-adab dan tertibnya dengan betul ya dan yang saudara uh, itu yang pertama ya saya masuk pula yang kedua bagaimana tips yang diberikan oleh para ulama untuk memastikan rumah tangga kita ini rumah kita ini diberkati oleh Allah nak masuk rumah Pastikan ya Kita amalkan Kita menyebut salam Assalamualaikum warahmatullahi Nak dapat bonus pahala lagi Habiskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan di dalam itu Ahli keluarga di dalam Jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah sadara Ini juga merupakan adab Yang dianjurkan dalam Islam Mengucapkan salam Yang mengucapkan selamat Kepada ahli keluarga Kalaupun tidak ada ahli keluarga dalam rumah, disuruh juga kepada kita oleh para ulama untuk memberikan salam. ya Assalamualaikum warahmatullahi kepada rumah kita saudara. Ini juga tips yang diberikan oleh para ulama. Kita ada pemanggil. Dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ya, puan. di Singapura, Ustaz. Apa khabar, puan? Alhamdulillah. Sihat. Tak apa khabar Alhamdulillah Silakan Puan Fatimah saya, saya nak beri sedang beberapa hari Kita bincangkan tentang kerjasan itu Yang dalam rumah Dan ini Untuk wanita yang ada Kalau cap, cap kepala maknusia Yang seperti roket gelang tu macam mana Tak kalau yang wanita Seperti gambar-gambar Bentuk maknusia itu hmm. Dan yang kedua Seperti ayat-ayat Dirantung di kereta Semua tu Di kerjaan Itulah macam mana Hukum-hukum kita -hukum okay. kan? Terima kasih Terangkan tadi wanita saya pun punya ibu anda tu, tapi saya sayang kepada satu mak saya kan. Ya. Sekarang tak saya jelaskan Bagi tak ya? Okey, terima kasih, pakar. Saya terima, terima kasih, assalamualaikum. Ya. Baik, sebablah uh, yang pertama sekali uh, seperti yang kita nyatakan uh, dalam uh, pakaian ataupun apa jua perhiasan kita, kalaulah berbentuk patung kata para ulama, kalaulah patung itu makhluk bernyawa sama ada manusia ataupun binatang, kalaulah ya patung tersebut lek. Keseluruhan anggotanya Semua ada tangan, kepala, perut, kaki Semua ada lengkap Para ulama kata haram saudara Tak boleh dalam agama kita Kerana apa? Seperti yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW Innal mala'ikah la tadhul Baitan fihi tanahir Tidak akan masuk malaikat rahmat dalam rumah kita Kalau ada patung-patung para, para ulama telah ta'arikan pula Patung-patung tersebut Kalaulah sempurna sifatnya Yang kedua saudara Para ulama mengatakan, ya boleh juga dinyatakan ataupun uh, patung tersebut, ya, kalaulah tak sempurna sifatnya, contohnya tak ada kepala ataupun tak ada badan. Itu diberikan kelonggaran oleh syarak. Cuma para ulama menyarankan kepada kita dalam masalah patung ini, mesti kita berikan perhatian yang sangat detail sedikit kerana apa? Kerana patung ini adalah perkara yang diharamkan dalam agama. Jadi kalaulah ya tidak ada keperluan dan sebagainya, maka tidak perlulah ya kita uh, ada patung di mana-mana saja dalam rumah kita kerana kita bimbang patung tersebutlah yang akan menghalang kita menghijab kita daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu perkara yang, yang uh, selanjutnya yang, yang telah dikemukakan oleh uh, puan kita daripada Singapura Terima kasih banyak Dan uh, ada pun soal-soal tentang perhiasan ataupun uh, menggantung ayat suci Al-Quran Dan sebagainya Di dalam Twitter sebagai stiker dan sebagainya Itu adalah perkara yang baik ya. Contoh kita meletakkan stiker di depan stiker kita itu uh, doa untuk memulakan perjalanan subhanallazi sahharlana hadza wama kunna lahu mukrimina wa ina ila rabbina lamunqalibun apabila ada stiker di depan tu ya kita sebagai pemandu nak naik di sereng itu kan nak kunci kereta dah start dah dah pandang enjin tengok stiker tersebut terus teringat untuk baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dapat pahala dan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh secara umumnya cuma semuanya mestilah kita ya menjaga uh, beberapa perkara-perkara uh, adab-adabnya supaya ya tidak uh, kita melanggar garis panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara uh, beberapa perkara yang kita sempat rungkaikan pada hari ini saudara, inilah perkara-perkara yang dinyatakan oleh para ulama kepada kita saudara. Mudah-mudahan dengan perkara-perkara kita bersemangat untuk ya memberikan uh, yang terbaik kepada rumah kita bermula pada hari ini kita buat perkara, -perkara untuk mewujudkan suasana Islam dalam rumah kita mudah-mudahan akan ya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya saudara rumah kita ini akan menjadi rumahku syurgaku dan mudah-mudahan rumah kita menjadi tempat yang paling tenang saudara sebelum kita berpisah saudara bagaimana saya nak hadiahkan pertemuan kita ini dengan satu doa yang diajar oleh para ulama, doa agar rumah kita diberikan keselamatan yang terbaik. Saudara boleh baca Surah Al Isra bermula ayat yang ke 80. Ya, mudah-mudahan saudara dengan amalan inilah, ya kita membaca wira doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah memberikan keberkatan ke rumah tangga kita. Terima kasih saudara di atas perhatian dan komitmen saudara sepanjang tiga hari program kita berlangsung dan saudara bagi pihak pada bait. Buat waga perlebitan Muhammad Zaki bin ja Kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak Kerana anda menyokong program anda muslim Kita bertemu di dalam rancangan Yang baik datang daripada Allah Yang lemah datang daripada kelemahan diri saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi